Euskera romano, zortzigarren ikasgaia. Mansasteja. Nik dut. Malsas teja, nik dut, teja, ik duk, teja, ik dun, el teja, ark du, el teja, ark du, amange tenemos, guk dugu, amange tenemos, guk dugu, ostre tiene, suk dusu, ostre tiene, suk dusu, amange ten tenis, Zuek duzue. Aman gete niz. Zuek duzue. Ellos tienen. Aiek dute. Ellos tienen. Aiek dute. Edika Otuzmorros en la playa. Zure lagunak ondartzan ikusi ditut. Edik hau atuz monroz la playa. Zure lagunak ondartzan ikusi ditut. Amiz monroz les gusta la playa. Nire lagunek ondartza maite dute. Amiz monroz les gusta la playa. Nire lagunek ondartza maite dute. Amange zinielon txaborro. Zuek seme bat duzue. Amange zinielon txaborro. Zuek seme bat duzue. Amange tenemos 4 txaborriz. Guk laua alaba ditugu. Hamde tenemos 4 txaborriz Guk lau alaba ditugu Las 4 son bare Laurak handiak dira Las 4 son bare Laurak handiak dira Attu txaborri les gusta la zungeia Zure alabek loreak maite dituzte Atuz txaborri les gusta la sugeria Zure alabek loreak maite dituzte latxotsi bez. Egunon. Latxotsi bez. Egunon. Horri hori monro. Kaixo lagunak. Hori monro. Kaixo lagunak. Ke tal estaiz? Nola zaudete. Ke tal estaiz? Nola zaudete. Mitoz. Ongi. Mitoz. Ongi. Gari, garapi. 1000 esker. GARAPATI pati. Mil esker. Ez atxaborri sinela mi MONRO Mutiko hori nire laguna da. Eza txaborri zinela min monro. Mutiko hori nire laguna da. Akel, akei, akel zinela bare. Etxeura handia da. Akel, akel zinela bare. Etxeura handia da. Si, tiene cuatro txaribenez. Bai, lau gela ditu. Si, tiene cuatro txaribenez. Bai, lau gela ditu. Tuz monros tienen unakil txin horri. Zure lagunek... Etxe txikia dute. Tuz, monroz tiene unakir txin horri. Zure lagunek etxe txikia dute. <tik> Euskera romano, sortzigarren ikasgaia.